السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد ikiwa hii ni uendelezo wa silisila za darasa kuhusiana na risala shurutu as-sala warkanuha wajibatuha hii ikiwa ni darasa ya tano tutazungumzia kuhusiana na sharti ya tano baada ya kutaja mambo ambayo ya yafungamana na raf'ul hadath nazo ni nawa kidu nawa عند رفع الحدث اسما شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه الشرط الخامس ازاله النجاسة من ثلاثه من البدن والثوب والبقعه والدليل قوله تعالى وفي ياب كفتا الله رحمه الشرط يطانو ketika syaratus salat ni izalatu nnajasa kuondosha najasa mintalatin katika maeneo Na najasa ni kinyume cha kuwa na tohara nayo ni chochote ambacho kwa cha mswibu mtu toka katika sehemu mbili au njia mbili natakiwa mtu ajitakase kutokana nayo minthalath katika sehemu tatu ya kwanza ataja Allah yarhamuhu min albadani katika mwili au mwili wake atakiwa awe ni mwenye kuitakasa kutokamana na najasi. wa na ya pili yatakiwa kadhalika mango yake mavazi yake yao yametakasika kutokamana na najis. na ya tatu albuqa sehemu ambayoakuwa aenda kusimamia kuswali yatakiwa iwe imetoa kutoka mana na najis na dalili ya haya yote kaulu taala wa fatahir kama ilivyokuja katika surati il mudaththir na mavazi yako hu ama mwili kwa kuwa ndicho ambacho kuwa ni kiungo cha kutekeleza au mwili wa mwanadamu ambokuwa atakiwa au ni mwenye kutekeleza kwayo hii ibada ya swala kama ilivyokuwa atakiwa aoge na awe ni mwenye kutia udhu basi kadhalika yatakiwa ya mwili wake huo umeepukana au umetakasika kutokamana na najisi ya aina yoyote ya najisi ni kingi au kichache atakiwa awe ni mwenye kutu, kujitakasa kutokana nayo asema Allah Subhanahu wa Ta'ala inna Allah yuhibbu at wa yuhibbu Hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala awapenda wenye kutubia kutokamana na makosa waliyofanya na wenye kujitakasa matendo yao na mili yao wawe ni wenye kujitakasa kutokamana, na najis za ushirikina kutokamana na najis ambazo kuwa ni za uchafu. Na la pili ambalokuwa kadhalika atakiwa mtu aitakase ni athiyab faub mavazi yake. Kwani mavazi ambokuwa ya shikamana na mwili wa mwanadamu ni katika jumla ya vitu ambavyokuwa aingia nayo katika swala aingia nayo katika swala na kwa hivyo atakiwa iwe ni safi na toahir imekuja katika hadith ya Muawiya Kala qultu li ummi habiba asema Muawiya ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu nilimuuliza ummu habiba هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في طوب الذي يجامع فيه قالت نعم اذا لم يكن فيه أذا للمولزه ام حبيبه ج متومه صلى الله عليه وسلم الikuwa kiswali ketika mavazi ambayo kwa waingilia kwao wa kizake akajibu ummu habiba naam kwa kwa mavazi hayo kwani iwapo itapatwa na mani manisio na jisi asema na'am idha lam yakun fihi adha illa iki patwa na adha adha yani najasa ndiposa atakuwa ni mwenye kuivua nguo hiyo Wa ila alikuwa akitumia nguo ambayo kuwa amewaendea kwayo wake zake na huwa ni mwenye kuswali kwa nguo hilo na hadith lenyewe wamepokea al-Bukhari na Muslim na ahli Sunan illa Tirmidhi kwa hivyo ni hadith sahihi kuthibitisha kuwa mavazi ya mwenye kuswali yatakiwa yawe ni masafi. na latatu ambayo latakiwa liwe ni tuahir al sehemu ambapo asimama kuswali mwenye kuswali na dalili ya hilo inkuja katika حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رواه الخمسة الا النسائي اسمع ابي سعيد قامت متى صلى الله عليه وسلم قال اسمع ارض نمسكيتي الارض كلها مسجد ارض يوتي نمسكيتي يعني سهم يقسوا kama ilivyokuja katika mapokezi mengine wujilatilil al al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu as falyusalli nimejaliwa nimefanyiwa ardhi yote kuwa ni sehemu ya kuswaliya na nitoahir, ili mtu aweze kufanyia tayamum akikosa maji basi atakayepatwa na swala popote pale aswali kwa hivyo ardhi yote ni masjid kisha akasema illa almakbara walhamama isipokuwa maeneo ya makaburi wal na maeneo ya vioni huko ndiko ambokuwa kuna najisi ama makbara kwa kuwa kunayo najisi ambayo ni ushirikina mara nyingi kuna ambokuwa huenda kufanya ibada za kuabudu makaburi au wafu hiyo ni aina ya najisi lakini najisi ya ushirikina ya kiitikadi na kisha hammam amba kwa ni vyo kunayo najisi ambayo kwa ni haja kubwa na haja ndogo kwa hivyo hinda lilikuwa sehemu ambapo kwa mtu atakiwa swali yafaa bali ya wajibika ya wajibu iwe iwe, iwe ni sehemu ambayo kwa imetakasika kutokana na najisi kisha akataja dalili ya hayote yote thiaba kafatwa na mavazi yako uwe ni mwenye kuyatwahirisha kutokamana na na najisi katika tafsiri ya hii aya wa thiaba kafatwa tahira muhammad ibn sirin asema muhammad ibn sirin kama alivyo alimamu ibn kathir katika tafsiri yake wa tiyaba kafatuhir ai aghsiluhu bilma yani osha mavazi yako kwa maji ili uwe mwenye kuyatakasa kutokamana na najis na katika hili sharti la tano kunayo masail wanachuoni kwa miyataja nayo nayo ni kuwa iwapo mtu ataswali katika nguo au sehemu ambapokuwa kuna najis afanyeje atakiwa awe ni mwenye kuondoka au kuvua alichokivaa, iwapo hapa waweza hilo na dalili ya hilo ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam salla fi ni alihi, thumma khala'ah mtume aliswali kwa viatu vyake kisha akawa ni mwenye kuvivua faraahu ashabahu fakhala'u ni alahum sahaba zake wakamuona akivua viatu na kadhalika wakawa ni mwenye kuvua viatu kisha baada ya sala wakamuuliza ra'inaka Takla ni alaik tulikuona ukivua viatu vyako kwa nini ulivivua fakala atani Jibrilu anifan fakala inna fihima ma akasema kuwa alinijilia jibril alayhi salam akanijulisha kuwa inayo Udhia, yani najasa ndiposa nikawa ni mwenye kuvua kwa hivyo ambaye kuwa ataswali katika nguo ambayo kwa ina najisi iwapo aweza kuvua na kuvitoa basi atakiwa awe ni mwenye kuvivua na endelee kwa sala yake na wala sala yake haitokuwa imebatulika ama iwapo ni nguo ambayo atalazimika mpaka atoke kwenye swala basi wanachuoni wasema kuwa na atoke kwenye swala kwa kuwa hiyo swala haitokuwa nini? Kusihi, ni yenye iwapo ataendelea kwani mtume sala allahusallam alivua viotu vyake na huyu kadhalika atakiwa atoke kwenye swala ili arekebishe kisha arudi na, na awe ni mwenye kuanza swala yake upya وكذلك swala lingine يتاجه wanachuoni iwapo katika ardhi kunayo najisi kisha akawa ni mwenye kufunika au kuweka kitu juu ya najisi hiyo kama vile busati kisha akawa ni mwenye kuswali wasema kuwa swala yake itakuwa ni sahihi kwa kuwa hatokuwa amegusa najisi hilo bali takuwa limefinikwa kwa hivyo swala yake itakuwa ni sahihi <clears throat> nakararika katika hadithi ambazo kuwa zimekuja katika kuthibitisha kutoahirisha maeneo ya mtu kuswali ni hadith ambayo kwa ameipokea Abu Huraira radhiallahu anhu jaa arabiyyun Fabala fi ta'ifatil masjid fahamma bihin nas alikuja mbedui Mskitini baada yamla akawa ni mwenye kukidhi haja zake haja ndogo Mskitini katika sehemu Pembeni mwa msikiti fahamma bihi nas watu wakamkasirikia wakataka kumduru na kumpiga fanahahu mun nabii sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza Fakala دعه مواتيني mpaka alipomaliza kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam aywa faamara bidal bidanu bimma debe la maji au ndoo la maji litekwe faohirikabih kisha nikao lenye kumwagwa juu ya uh, kile kile ile uchafu ya yule mwarabu uh, mbedui ili iwe ni yenye kutakasa na kuiondoa kuwa sehemu ya kuswaliwa atakiwa isafishwe na najisi hiyo ni kuondoshwa kisha kataja الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه الشرط السادس شرطه ستا اسما ستر العوره اجمع اهل العلم على فساد صلاه من صلى عريانا وهو يقدر وحد اوره الرجل من السره الى الركبه والامه كذلك والحرة كلها أورى إلا وجهها والدليل قوله تعالى ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ay inda kulli salah ya sita katika shurut za salah Kuswehi ni sitrul awra mtu kufunika uchi wake na tupo yake asiwe ni mwenye kudhihirika chochote ambacho kwa awajibika au ni mwenye kukisitiri kisha kataja maafikiano ya wanachuoni kwa jambo hilo asema ajma'a ahli ilmi ala fasadi salati man uriyanan wa huwa yaqdiru wanachuoni wameafikiana kuwa atakayeswali uchi na ilhali anayeweza wa kujisitiri basi sala yake itakuwa ni fasid na hii ijma' allitajja alimam Ibnu ibn abd kama alivyotaja al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi katika mugni maafikiano hayo amitaja al-Imam al-Maqdisi Abdul Ghani al-Maqdisi katika al kuwa ibn Abdul Barr hilo. na ikuja kuthibitisha kuwa au shuhuda wa kuwa mtu atakiwa awe ni mwenye kufunika uchi wake katika hadith sahihi ya Abu Hurairah anhu ami pokia Imam Tirmidhi asema Mtume sallallahu alayhi wasallam gatti fakhidaka fa min al-awra finika magotio yako kwani ni katika uchi finika yako kwani katika uchi dalili kuwa hii ni sehemu ambokuwa ni uchi ambokuwa yatakiwa ifinikwe kisha Sheikh Muhammad ibn Abdul mipaka ya uchi ya watu akasema wahadu awratirrajuli minasurrati ila rukba. walamatu kadhalika mipaka ya uchi wa mwanamme ni kutoka kwenye kitovu chake ila rukbah mpaka kwenye magoti yake hii ndo aura walamatu kadhalika na kijakazi kadhalika uchi wake anzia kwenye sura mpaka magotini ni eneo ambayo kuwa atakiwa awe ni mwenye kufunika katika sala yake awajibika kufinika katika sala yake walhurratu kullaha kullaha illa wajhaha na ama mwanamke mwanamke Mungwana yeye mwili wake wote ni ila illa ila illa wake, katika swala ndani ya swala hiyo tu ndiyo siyo aura lakini mwili wake wote ni aura atakiwa awe ni mwenye kufinika. kisha kataja dalili baada ya kutaja mipaka ya uchi tupa mpaka atakiwa ifinikwe. Kala Allahu taala ya bani adam khudhu zinata kuminda kulli masjidin enyi wanadamu yani waumini kubozu zinata kumchukueny mapambo yenu inda kuli msjidin pindi mnapokwenda misikitini na hapa imechukuliwa almasjid ambayo ni mahali na makusudio ni alma, alhal hali wa sehemu na maksudio ni hali yaani mtakapokuwa katika hali ya kwenda kuswali basi chukueny au jipambeni kwa mawazienyu na mapamboyenyu inkujja katika hadith sahihi ya Abi Hurairah amepokea Imam al-Bukhari na Muslim marfu'an la yusalli ahadukum fi thub wal wahid laysa ala ala minhu shay as mtume sallallahu alayhi wasallam as-sali mmoja wenu fi thub wal katika nguo moja Yaani akavaa nguo moja leisa ala atikahi minhu shi. Na ilhali hana ha, chochote kinachofunika mabega yake Bimana kuwa mtu katika ukamilifu wa kujifunika nikadhalika bega yake iwe ni yenye kufunikwa katika swala au ni mwenye kuvaa mavazi ambayo yafunika mpaka na mabega yake mpaka chini aiyo awe ni mwenye kujistiri kwa hivyo wengi katika jumla ya sehemu ambazo kuwa atakiwa mtu awe ni mwenye kujifunika mwanamne ama mwanamke ni kichuani, utosini mpaka miguuni chini ya miguu yake atakiwa awe ni mwenye kujistiri kama ilivyokuja katika hadithi ya umme salama alipotaja mtume salalahu kusiana na isbalu thiyab watakiwa wanaume awe wa ni mwenye kunyanyua mango yao yasiwe chini ya macho mawili ya mguu Umusana makauliza na nam wanawake idhan yankashifu aiywa akibai akibinna itakuwa ni kuf, kufunguka na kudhihirika aiywa miguo uh, yao au visigino vyao mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha idhan yurhina dhira Wawe basi ni wenye kuvirefusha kadri ya dhira takriban mita moja yani iwe ni yenye kufunika mpaka chini na kuburuta. na wala siwe ni wenye kuswali na ilhali miguu migu yao ya kwazi. bali alimamu imam Shafi رحمه katika al-Umm ametaja hilo kuwa itakuwa ni yenye kubatilika swala ya mwanamke ambaye ataswali na ilhali miguu yake yako ya, ya dhahirika katika hili swala kadhalika na chuoni wametaja jumla ya mambo ya kwanza ni kuwa ambaye mwenye uwezo ya mavazi basi atakiwa awe ni mwenye kuchukua mavazi hayo Ayavaye katika swala na ama yule ambaye kwa kutakuepo na dhiki ya kupata mavazi basi atajistiri kwa kadri ya uwezo wake kwa kadri ya uwezo wake mtalana watu katika hali ya ufungwa au wako katika hofu ambapo hawezi kufikia mavazi kamili ya kujistiri. basi watakuwa ni wenye kuswali katika hali zao na kadhalika katika zama hizi mambo ambokuwa yamezuka ni kuwa ya mezuka, nikua, watu wavaa na ila hali mavazi yenyewe si yenye kusitiri sitara ya kisheria wanaume wakadhalika wanawake ama kwa upande wanaume na wanawake mavazi ambayo kwa sana sana katika vijana huyavaa mavazi mavazi yenye kubana na kusifu miili yao jinsi ilivyokuwa au mavazi ambayo ni yenye kuonyesha shafafa yenye kuonyesha ngozi zao mavazi haya iwapo apo sehemu ambazo kuwa awajibika kuistiri katika swala basi swala hiyo haitosihi. swala hiyo haitoshi wakadhalika kwa vijana wa kiume utapata kuwa wavaa shati ambazo kuwa zina wabana au ni ndogo ambapo kwa au akienda katika sujudu inakuwa ni yenye kupanda juu ya mgongo wake ambapo abakia abakia wazi ya sehemu katika mwili wake kadhalika hii swala itakuwa ni yenye kubatilika au wakawa ni wenye kuvaa suruali ambazokuwa ni zenye kushuka naam mpaka anapokwenda katika rukua au sujudi maeneo katika makalia yake yana ni yenye kudhihrika kadhalika takoe ni kubadilisha solaki yatakio mtu wone ni kuingia katika hii ibada ambayo ni adhin kwa hali ya hishma na hali ya kumtukuza Allah subhana wa ta'ala na kumwadhimisha tuombe Allah subhana wa ta'ala kwa haya machache awe ni mwenye kutufahamisha dini yetu na kutuwezesha kutekeleza jinsi ambavyo ataka wallahu aalam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fikum wa jazaakumullahu khairan